Тому просто працюй. І вмій зводитись після падіння, як ні в чому не бувало. Посміхайся і знову працюй. Ось такий секрет нашого успіху. Але успіху вона також не відчувала. Щоденна робота затьмарила її його. Почала помічати, що час від часу перетворюється на експонат або пам'ятник. Це відчуття полишало її хіба що на знімальному майданчику, де вона працювала. Тобто могла бути собою і служити лише одній меті, задля якої з'явилася на світ. На всіх інших заходах, яких було доволі багато, інтерв'ю, прийоми, зустрічі з потрібними і непотрібними людьми, перетворювалася на персонажа світських хронік. З неї фотографувалися, заводили бесіди про високе, або просто просилися постояти поруч. Їй хотілося крикнути на повні груди «Я інша!» Я не розуміюся на модних брендах і не читала Хайдекера. Мені пофіг дорогі прикраси і третій тост за любов. Я не знаю, куди подіти руки і як ставити ноги, аби вони здавалися рівнішими. Я не люблю перукарень, бутиків і ресторанів. Мені до душі простота ринкових площ і уривча мова міських божевільних. Люблю ламати хліб руками і їсти в ліжку. Дайте мені спокій або... або говоріть до мене просто. Я не потребую складних промов а кожна фальшива нота б'є мені в голову. Тут, у Франції, подібних прийомів було менше. Треба було економити час та сили. Кілька інтерв'ю на телебаченні, кілька для газет і виступи в діаспорах, українському і польському клубах. Тепер це все скінчилося. Почалася нова дорога з коротким домашнім перепочинком. Вона не була вдома кілька місяців, хіба що заїжджала ненадовго, Змінити одяг і переробити хатні справи. Навіть не уявляла, з яким задоволенням можна намивати кахлю в ванні чи мити підлогу, ні про що не думаючи і не дбаючи про красу пос. Алік брав відпустки на кілька днів або прикидався хворим, щоб не поспішати на зйомки чи до театру. Завантажував новий червоний холодильник смакотою, купував найдорожче вино. Смакота й вино, зазвичай, поступалися місцем тому. Зачим вона шалено скучила в поїздках? Картопливку в кожушках, оселецьом і молодим салом з проростю. Огірками з базару, квашеною капустою і навіть сосисками. Одного разу вона навіть розплакалась над тарілкою з тигровими креветками, повторюючи йому в дитина «Я хотіла пюре!» І він викинув креветки у відро, приготував пюре і побіг за огірками. Про кіно не говорили, вона заборонила влаштовувати в хаті кінодебати. Тепер, коли вона варилася в самому епіцентрі, всі розмови про кіно викликали в неї відторгнення і спротив. Що більше розширювався перед нею цей світ, то пристрасніше їй кортіло звузити його до звичайних буденних речей. Скажімо, миття посуду чи підлоги. Алік старався. Втримувався від запитань, які доводили Джулію до істерики. Про зйомки, про того чи іншого актора, про мандрівки. Ці запитання ставили журналісти, і вона, не мов папуга, повторювала одне й те саме. Мусила робити це через умови контракту. А враження від побаченого носила в собі як дитину, аби не викинути їх раніше, ніж режисер дасть команду «Стоп! Знято!». Виліт затримувався. Хлопці й дівчата зі знімальної групи сиділи в кав'ярні під суворим наглядом адміністратора. Не напиватися. Вона бродила від терміналу до терміналу. Купила в дютіфрі кроватку і парфуми для Аліка, дещо для подруг і колег в театрі, куди збиралася забігти. Зали були порожні. Вона відійшла в найдальший куток, розляглася на пластиковому кріслі ліжку, скинула кросівки, вдала, що дрімає. Дивну штуку проробив з нею хтось, імені якого вона не знала. Дав їй те, про що вона мріяла, і ні про що не просила, і забрав щось, назву чого вона також не знала, навзаєм щось велике і важливе, без чого вона дійсно перетворилася на експонат. Наповнив і спустошив водночас. «Чи так буває?» «Буває, буває», – лукаво підказувала Софія. «Що вище здіймається вгору, то менше повітря, більше сонця, але воно починає пекти, більше гарного взуття, але воно стирається, а пройтися босовніш ти вже не маєш права, не той статус. Але ти не можеш зупинитися». «Ти бачиш вершину і йдеш, підводишся і йдеш, адже вона манить тебе і додає сил. І цікавості? Що там? На самій маківці? Може там сидить Бог, котрий скаже тобі щось важливе? Те, про що ніколи не дізнаються інші? А може це сказав Янош? Все складалося майже так, як він і передбачав. Перед нею з'явилася можливість вибору. І не тільки тому, що їй навіть під час цих зйомок пропонували ролі, безліч сценаріїв, надісланих електронною поштою. Вибір був у всьому. Життя подавало їй меню на тисячах сторінок, з проставленими цінами і привабливими зображеннями. І вона була спроможна платити.